Уроки англійської. Подкаст bbc.ua Розкажи мені казочку. Телмісторі. Вітаємо вас. Hello. Сьогоднішня казка про хлопця на ім'я Робін який разом з батьком, матір'ю і братом жив на фермі. Батько Робіна був фермером, але він не володів своєю фермою, а орендував її. Щомісяця Робінів батько повинен був платити за оренду ренту. Рент. Платив він чоловікові, якого звали пан Сміт, власник ферми. Пан Сміт завжди збирав ренту першого числа кожного місяця. Та якось на фермі здохла корова і в родини забракло грошей. Тож Робінів батько не мав чим заплатити за оренду панові Сміту. Ось тут і починається наша казочка. Було перше число місяця – день, коли всі фермери сплачували панові Сміту ренту. Та цього разу батько Робіна заплатити не зміг. І пан Сміт хотів дізнатися, де його гроші. Він сказав. «Ось піду на ферму і дізнаюся, в чому справа», – сказав пан Сміт. А коли він прийшов таки на ферму, то першим, хто йому трапився на очі, був Робін. Пан Сміт поцікавився, де його батько – а Робін у відповідь пояснив, що здохла корова, а його батька немає вдома. Він кудись вийшов. He's out, making a bad matter worse. Він вийшов, роблячи з поганого ще гірше. Hello, Robin. Hello, Mr. Smith. Robin, I want to see your father. Where is he? Well, you see, the cow died. Uh, and... The cow died? Oh, I'm sorry to hear that. Now, where's uh, out, What do you mean? He's making a bad matter worse. Um, well, oh, never mind. А дуже нетерпляче відповів пан Сміт. Він не зрозумів, що Робін мав на увазі, а тому вирішив дізнатися, де решта сім'ї. Де твоя мати? запитав далі пан Сміт і Робін відповів Вона пече буханець хліба, який з'їли минулого тижня. Where are the rest of the family? Where's your mother? She's baking, She's baking a loaf of bread that was eaten last week. I don't understand. What do you mean? Well, oh, my... never mind. Після цього пан Сміт запитав Робіна, де його брат. І хлопець промовив: "He's out hunting." Він полює. "And everything he kills, he leaves behind." І все, що вбиває, він полишає. "And everything he doesn't kill, he brings home alive." А все, що не вбиває, приносить додому живцем. "Where's your brother?" "He's out hunting." "Out hunting?" "I see." "Yes, he's out hunting." He kills, he kill, не розумію я хочу пояснення сказав пан Сміт пан Сміт був людиною розважливою він розумів, що Робіновій родині забракло грошей а тому пан Сміт вирішив про щось домовитися з Робіном він сказав i'll make a bargain with you давай ну, ми з тобою про щось домовимося do, якщо ти зможеш виконати все що я тобі скажу я пробачу твоєму батькові ренту за цей місяць «Що ж я маю зробити?» – запитав Робін. І пан Сміт поставив перед ним таке завдання. Отож, Робін мав прийти до його будинку о 12 годині, рівно о 12-й. Exactly 12 Але, додав пан Сміт, ти не можеш прийти вздовж дороги. You mustn't come straight down the road. Ти не можеш іти через поле. You mustn't come across the fields. Ти не можеш іти. You mustn't walk. І ти не можеш їхати верх на коні. You mustn't come on horseback. А ще додав він, ти мусиш мені пояснити, що оце зараз мав на увазі. I want you to explain what you've told me. I want you to come to my house tomorrow at 12 o'clock. And explain. Twelve o'clock tomorrow. Twelve o'clock tomorrow. Exactly at twelve o'clock. But you mustn't come straight down the road and you mustn't come across the fields. Oh. And you mustn't walk and you mustn't come on horseback. If you can do all that and if you can explain what you told me, I'll let your father off the rent he owes me. Yes, I see. Only if you can do what I ask. Yes. Right. See you tomorrow, Robin. <звук> До зустрічі завтра, сказав пан Сміт, та й пішов собі геть. А поки пан Сміт розмірковував над тим, що йому казав Робін, той міскував над тим завданням, яке пан Сміт дав йому. What did he say? Come to my house at 12 o'clock. But how do I get there? I don't understand. What does he mean? How do I get there? Hmm. I know! I know what to do! Раптом Робінові спала на думку блискуча ідея. Я знаю, що робити, вивукнув він. Так минув день. Уранці Робін вийшов у поле і сказав, я не поїду верхи на коні, я поїду верхи на вівці. Після чого хлопець сів на вівцю і став її поганяти. Ба, ба. Ага, а шіп. You mustn't come on horseback, he said. So I'm not going to ride a horse. I'm going to ride a sheep. Right! Here we go. Ah. Come on! Giddy up! Hey! Wow! побігла по дорозі, але вона не бігла рівно вздовж дороги. Вздовж. Straight down. Вона вбігла поперек від одного боку до іншого. Вівця кидалася з одного краю дороги до іншого, а по обидва боки росли густі кущі і обдирали Робінові обличчя. Що й казати, поїздка була незприємних. з Ау! Ау! Ау! Ау! Фью! Нарешті вівця опинилася перед будинком пана Сміта. Робін зліс із неї і підійшов до будинку. Була рівно 12 година – Пан Сміт вийшов з дому та й запитує: How did you get here? Як ти сюди дістався? Hello, Robin. Hello, Mr. Smith. How did you get here? Well, I didn't come straight down the road, and I didn't come across the fields, and I didn't walk, and I didn't come on horseback. Then how did you get here? І Робін йому розповів: я приїхав сюди верхи на вівці, і їхав я не вздовж дороги, а впоперек. В поперек дороги? І тут Робін показав панові сміту подряпини на своєму обличчі, які залишилися від кущів на узбіччі. I rode here on a sheep. This sheep. Oh, yes. But did you come straight down the road? No. I didn't come straight down the road. I came across the road. Across the road? I don't understand. What do you mean? The sheep ran across the road from side to side, all the way down. He ran into the bushes at the side of the road and the bushes scratched my face. Look. Yes, I can see the scratches on your face. It must have been a very uncomfortable ride. Yes, it was. Very uncomfortable. Це, мабуть, була дуже незручна подорож, зауважив пан Сміт. Робін погодився. Very uncomfortable. Дуже незручна, сказав він. Після цього пан Сміт зажадав, аби Робін йому пояснив, чому його батько погіршував погане. Хлопець відповів, що коли в них здохла корова, то його батько збирався купити нову, але по дорозі він зупинився у корчмі і пропив гроші. А відтак він погіршив і без того погані справи. And he spent all the money that we had saved up, so he was making a bad matter worse. Yes, yes I see. А чому тоді Робінова мати пекла буханець хліба, з'їджений минулого тижня? запитав далі пан Сміт. Робін відповів, що минулого тижня його сім'я позичила хліб у сусідів. Тож мати пекла хліб, щоб повернути той, який вони з'їли минулого тижня. Last week we didn't have any bread the neighbors gave us a loaf of bread and so my mother was baking a loaf of bread to give to the neighbors to replace the loaf that was eaten last week. Ah, yes, I а як же тоді з братом, який був на полюванні? На це Робін відповів, що його брат полював на бліх. Fleas. Так, бліх. My brother was out hunting. He was hunting for fleas. Fleas? Yes, fleas. And all the fleas he killed, he left behind. And all the fleas he didn't kill, he brought home alive. Ha! Yes, I see. I see. Very <laughs> Тож Робін виконав усе, що йому наказав пан Сміт І той погодився пробачити батькові хлопця його борг А Робінові він сказав You're a boy. Ти розумний хлопчина And you've done everything that I've asked you to do. So you can tell your father that I'll let him off the rent for this month. Oh, thank you. Thank you, Mr. Smith. Riding a sheep. Pana Smitha tila ta pergoda duze rozsmišila, a Robin iho rodina zradile. Hooray! Hooray! Hooray! Hooray! Навіть овечка була рада, от так. І ось на такій веселій ноті наша казочка завершується. До зустрічі! Кабай.